E e e e e e e e Borrokan segituko dugu azken presoa askatu arte lema zeraman lehen banderolak ikurrinak euskal presoen aldeko banderak 900 pertsona elkartu ziren itsasun erran bezala itsasu zearkatu ondoan bide nagusia moztu zuten manifestariek eta bertan egintzuten hitz hartzea. Zapalduen bizileku eta bujokalarien zigorleku den kartzelanda orain Mikel Eta han segitu beharko du beste beheun ta hogeita mach bat euskal preso politikorekin batera egesistitzen. Kenduna idioten gizatasunaren alde, itzalina idioten ametsaren alde. Guk hemen segitu beharko dugu salatzeaz eta aldakikatzeaz gain egiten, eraikitzen eta bojokatzen. Mai sarasoaren bertso batekin bukatu zen larun bateko elgarretaratzea. Pankuntzarik gabeko, mundu batera ikiazte.